lennaldiaezkotxeanaz eta urte pillluua emondt eusker irakasle. Zenbat esateak kasik lotza emoten dost, nahi, neuke, nahi neukeen baino sarragoan hasela erakusten dostelako. Ira sorta aurretik hezkuntza saiak eskoletara bertara bihaltzen ebasan irakasletako banaz. Gero barakaldoko gau eskolara joan nintzen. Hortik Deustuko Unibertsitatko Euskal irakasle gora, eta gero Bilbo Sarrera. Tazkenean, Traparango udale euskaltegira, administrazio publikoaren altzora, etxeak erosteko eta dirua behar zala konturatu nintzelako eta gainera hemen lanpostu fijoak euesela. Tartian, iru urte emone bazan, Ameriketan, pilotari edo grebalari edo denpora pasan.